Не знаю. Пашко намацав у кишені сигарети і відкинув у кущі порожню пачку. До світанку багато часу. Вона теж не знала і поки що не хотіла знати. Пашко позбувся згубної залежності спокуслових Богданових теорій. А це означало, що хвороба великовна Отже, і Уляна тепер має шанс. У її житті закінчилась ціла епоха. Епоха, що розпочалась якихось 15 років тому. В голові плутались сумбурні думки про те, що черевичного варто чимось прикрити, бо не годиться небіжчику мокнути під дощем, про те, що високий мур Геть зіпсував феншуй ділянки І те, що за кілька днів Розквітне бузок В будинку щось глухо гупнуло І вони обоє налякано підскочили Він розпутався От блін Пашко пірнув кудись униз Під ганок І повернувся за кілька секунд з чималим дубцем. Це ти оцим черевичного, користуючись моментом, насіла Уляна. А що таке? насторожився він. Якщо так, то що? Нічого. Це насправді не мало значення. Вона спитала, щоб просто щось запитати. Пашко застережливо шикнув, відтиснув Уляну вбік. Перехопив палицю обома руками і суворо наказав Постій тут. Якщо я за двадцять хвилин не вийду, змивайся. Він обережно прочинив двері, посвітив у щілину ліхтариком і прослизнув усередину. Через кілька секунд Уляна поспішила за ним гратися в беззахисну жінку і відважного рятівника. Було не на час. У двох вони мали більше шансів подолати дужого спортивного кременя, сил якого від шалу, певно, збільшилося в кілька разів. У тісній веранді вона завмерла, напружено вслухаючись у тишу. Проте не почула нічого, крім калатання пульсу в скронях. Притримуючись за стіни, Уляна крадькома пробралась до протилежних дверей і зазирнула в кімнату. Пашко вбичив біля столу, безвільно опустивши руки і звісивши на груди голову. Палиця валялась біля ніг, але він не намагався знов озброїтись. Уляна стривожено оглянула кутки, шукаючи кременя, Проте вузька шпарина обмежувала споглядання кімнати, і вона намажилась увійти. Пашко обернувся. На обличчі читалось розгублення, очі розширені чи від страху, чи то від подиву. «Це не я?» – виправдовуючись вигукнув він. «Ти ж бачила?» В мене не було пушки. Уляна підійшла ближче і тоді нарешті помітила. На облізлих розсохлих дошках лежав кремнієвий. Зі скроні сочилося струмочком кров, а з пальці торкалися пістолету. Літо закінчувалось. Серпень тихо спливав, під променями втомленого сонця. Їй залишалось побути два останні дні в батьківському домі. З понеділка заїжджали квартиранти. Продавати будинок Уляна не захотіла. Вона перебиралася до столиці. І думка про те, що за 700 кілометрів від Києва в неї існувало місце, куди завжди можна було повернутись, надавала впевненості, яка була вкрай потрібна для нового життя. Крім того, продати дім, який так любила мама, Уляна не могла, тому пустила туди жити молоде подружжя, в якого не було за що винаймати житло. Два останні дні і купа незавершених справ. У саду ломились під гілки, і Уляна, діставши з Льоху кошики, взялася до роботи. Їй не так були потрібні ті яблука, просто таким був щорічний ритуал. Наприкінці серпня вони з мамою підв'язували волосся, брали кошики і йшли в сад, ніби Підводили тим риску під літом і вітали прихід осені. Потім треба було кілька днів варити варення, розливати його в банки і робити на кришках помітки. Тоня з мамою любили яблучне повидло, а батько, навпаки, терпіти не міг. Уляна зітхнула і почала обривати яблука та обережно складати їх у кошик. Вона зосталась єдиною з Монтаїні, отож мала підтримувати родинну традицію. Тоді, у травні, вона просто втекла зі столиці. Так-сяк вибачилась перед Маринними батьками і севастопольським поїздом майнула додому. Київ лякав її. Варто їй було приїхати у це місце, одразу траплялось щось невиправне. Можливо, причина ховалась у ній. 2002 рік виявився для неї нещасливим, повним страшних утрат і потрясінь. І вона знову забилась у свою нірку, аби зализати рани і прийти до тями. Пашко? Благав її залишитись, проте вона відмовилась, бо не хотіла з дня у день і з року в рік обсмоктувати події в Кирилівці, аналізувати кожне слово і вчинок колишніх до того ж покійних друзів і сперечатися, що саме спричинило самогубство Кременя. За ту останню, проведену з Павлом добу, хлопець сотні разів задавав їй одне й те ж запитання. Чому Кремнієвий наклав на себе руки? І вона щоразу уникала відповіді, бо не могла того пояснити людині, яка так мало знала Володю. Для неї все ж існувало пояснення – Кремнієвий – мав своє, нехай викривлене, проте тверде і непохитне уявлення про честь і гідність, тому обрав обірвати життя. Замість оприлюднення того факту, що молодий перспективний журналіст передбачень виявився одержимим убивцею,